Pista 11. Enigma Otiliei de George Călinescu Altfel, Ana ar abuza de numele lui, cu profit pentru ea. Titi însă nu voia să divorțeze. Se vedea totuși că Ana a găsit o bună combinație, fiindcă dezlegarea notului venit-o de la ea. Într-o zi, două ordonanțe depuseră în fața ușii de la intrare, fără să vrea să intre, o boccea enormă în care Aglaie găsi cu ciudă toate lucrurile lui Titi cele mai multe murdare. Totul îi fusese restituit cu o grijă afectată, fiindcă Titi regăsi și o pereche de pantofi rupți pe care i -i aruncase la gunoi, precum și un guțit pe care, forțându-l, îl rupsese în două. Erau amândouă bucățile. Titi primi în sfârșit și o notificare că îi se identificase acțiune de divorț din partea Anei cu greu stănic că putu să-l facă pe să consimtă, te-a de dat declarație că se desparte de bunăvoie pentru nepotrivire de caracter. Acum el vroia să se judece, susținând între altele că nu se simte bine, că Ana i-a dat o boală. Lucrul era de domeniul fanteziei și dovedea numai prin surmenarea spiritului o recrudescență a ipohondriei lui latente congenitale. În martie, Felix își făcea planuri mai nerăbdători ca oricând, cu puțin înaintea Crăciunului, împlinise 20 de ani. Mai avea deci câteva luni și devenea major. Se făcuse acum mai îndrăzneț, mai conștient de sine, însă lipsa de bani îl chinuia, jignea orgoliul lui. Ar fi vrut haine de primăvară, mânuși și ceva bani asupra -i. Când câte un coleg îi ducea de braț într-o cofetărie sau berărie, se simțea pus pe jăratec. N-avea niciun ban de buzunar și era rușine să mărturisească. Era gelos și pe Pascalopol. Ar fi voie să fie și el în stare? Să facă Otiliei o cât de mică plăcere, să o plimbe cu trăsura. Moș Costache, nici nu se gândea să-i dea vreun bani, Bai propunea unele târguri dubioase. Venise într-o zi cu o serie întreagă de serinci record, aparținând probabil unui medicinist care nu-și plătise chiria, și întreba acum pe Felix dacă nu cunoaște pe cineva sau dacă el însuși nu ar fi dispus să le cumpere. Il le încredința să o persoană. Într-o duminică, Felix voi să ia în oraș cu niște prieteni, însă după câțiva pași făcuți pe stradă, se întoarse. Era o zi admirabilă și paltonul îl apăsa pe umeri. Să-l scoată și să rămână în haină, era încă prematur. Cum Costache era singur acasă, Felix se duse de-a dreptul la el cu un curaj pe care îl dădea supărarea. Spuse că militat, ca cum e om în toată firea, că își închipuie care destul venit ca să nu meargă mereu în oraș cu mâinile goale. Are nevoie de haine, de cărți, de o mulțime de lucruri și trebuie bani. În definitiv vrea să știe odată care sunt drepturile lui. Moș Costache ascultă, înfricoșat de această ieșire, căută să-l îmblânzească, ținându-l mereu de mânecă într-un chip comic, dar nu scoase nicio vorbă încurajatoare, nicio explicație. În cele din urmă, cu tonul răgușit, cu ochii aplecați în jos, făcu această neașteptată propunere. Dacă ai nevoie de bani, de ce nu iei cumprumut vreo de lei de la cineva? Poate să găsesc eu la un prieten, numai să nu spui la nimeni. Suma zbi pe Felix, care de bucurie nu mai examină deloc ciudățenia propunerii propunării din partea lui Moș Costache. A doua zi, bătrânul veni misterios în odara lui Felix și întinse un bilet la ordin, îndemnându-l să-l completeze cu suma de 1000 de lei și să-l dateze 30 decembrie 1910. Felix voi să întrebe asupra rostului acestei simulații, dar Costache încântă urechea cu sunetul unui pum de piese. Scadența biletului rămasă în alb. După semnare, bătrânul în mână lui Felix 250 de lei. Mirat, acesta întrebă cu ochii. Nu poate să dea acum tot, explică răgușitul. Îți dă prin mine în fiecare lună câte 250 de franci. Felix era prea nerăbdător să aibă bani ca să mai discute proveniența lor. Însă rămase cu îndoială și la întâiul prilej consultă un prieten de la drept care cunoștea de altfel bine situația. Bătrânul te-a pus să datezi cambia în decembrie, fiindcă atunci ești major și deci responsabil. Eu cred că ți-a dat Mia chiar din banii tăi și tu i-o vei plăti tot din banii tăi din primul venit liber. E dat dracului Moșu. Felix se adumbri și se întoarce dezgustat acasă. În lipsa Otilii, începură să se strângă asupra ei și alte dezgusturi, să bănuiască pe fată de complicitate și să creadă în tot ce Aurica spunea despre ea. Credată însă ce o tidiare a apărut cu din limpezi, plin de seninătate, se rușină de asemenea presupuneri și o socoti și pe ea o victima bătrânului. Voi cu mai multă putere decât oricând să o scape de acolo, soia el sub protecția lui, avea crize de sensibilitate și reverie. În vreme ce Otilia răscolea valurile pianului, el se plimba cu mâinile în buzunar, oprindu-se din când în când în fața oglinzii. Se privea sever, lăsând buzele în jos într-o amărăciune patetică. Se simțea frumos. Singurătatea lui, faptul de a nu avea părinți, îl umplea de o exaltare vaga a destinului său propriu. Se întreba, inundat de frazele muzicale care veneau de jos, ce avea să devină medic mare, savant, autor celebru, om politic. Se vedea trecând, în ritmul muzicii Otiliei, într-o trăsură deschisă, nemişcat, fără zâmbet, privind rece înaintea lui. Așa și închipuia purtarea omului mare. Alteori, din potrivă, reveria îi deștepta flăcări de dezinteresare. O vedea pe Otilie amenințată de bandiți care aveau mai toți fizionomia lui Stănică. Ochind flegmatic de pe fereastră, dobora pe rând pe toți vrăjmașii în vreme ce Otilia tremurând îl strângea cu brațele ei subțiri de gât sau fugea călare de dușmani neidentificați prin păduri care se îndoiau moale până la pământ ținând în brațe pe Otilia. Generozitatea lui se întindea și asupra lui Moș Costache, căruia ruinat îi oferea un azil de dragul Otiliei și chiar asupra lui Pascalopol pe care îl visa bolnav, senil, readus la viață prin sforțările lui de medic. Cântând furtunos la pian și aruncându-și ochii asupra lui Felix, care uneori se răzema de capacul instrumentului, Otilia nu bănuia că e salvată de foc și nec cu atâta devotament. Odată după ce șezuse multă vreme alături de Otilia, care citea o carte și visea să treaz, ca de obicei, copleșit de sentiment își lăsă odată capul în poalele ei. Otilia îi primi ofranda simplu, mângâindu-i ușor părul. Spunem ce ceva plin de primejdii, să fac pentru tine," zise Felix. Otilia răspunse gânditoare. Va veni vremea când o să ai acest prilej." Relațiile sentimentale dintre cei doi erau din ce în ce mai aprinse. Felix o căuta pe Otilia cu oarecare imprudență, o ruga cu ochii și o săruta furtiv. Fata nu-l respingea, dar dădea gestului o candoare fraternă. Făcea astfel încât orice abuz era înlăturat. Felix îi vorbea cu ochii la masă, se așeza alături de ea și o prindea de mâini, iar fata îl mustra cu blândețe. Moș Costache îi surprinse într-o zi sărutându se dar nu zise nimic. Păruc chiar de lipsa lui de atenție și fugi repede cu capul în piept. Nu îi împiedică niciodată, nu le făcu nici cea mai mică aluzie. Încurajat de conștiințirea Otiliei, îmbătat, Felix început să fie ispitit de un gând insidios. Dacă Otilia îl iubește cu adevărat, ar trebui să aibă încredere în el și să-i dea de acum dovezi mai temenice de dragoste. Senzualitatea firească a vârstei se lupta cu mistica erotică. Într-o noapte, neputând să doarmă, combătute cele două porniri, Felix se sculă și se îmbrăcă, nu voia să facă nimic rău și totuși îi bătea cu putere ca simțindu-se vinovată. O forță mai mare decât voința lui, îl trase spre ușa afară și îl împinsese spre ușa Otiliei. Bătuia iarăși ușor ca altădată. Auzi limpede săritura speriată a fetei și tropotul pașilor prin odaie. Capul zbârlit al Otiliei apără între deschizătura ușii. Ce vrei, Felix? spuse fata cu reproș. Felix se zăpăci și declară prostește. Te iubesc. Of, Doamne, se văi Otilia. Iar nu ești deloc uminte, ți-am spus să nu mai vii. Iar cum Felix lăsase capul în jos iritat și rușinat odată, Otilia ieși curajoasă afară și prinse pe tânăr cu brasele de gât privindul în ochi. Felix, dacă mă iubești cu adevărat, dacă vrei mai târziu să fim prieteni, nu mai veni așa. Ai încredere în mine, cum am și eu în tine. Nu te îndoi, te iubesc." Și trăgând capul lui Felix, îl sărută pe buze, apoi fugi repede în odaie, închise ușa și întoarse cheia de două ori. De aici încolo, Felix reprimă cu religiozitate orice instinct timp pur, nu fără oarecare ciudă, uneori și porniri de gelozie față de Pascal Opol. și se mulțumi cu strângerea de mâini și sărutarea castă, alunecată spre ureche. Totuși, și așa fură surprins și odată în chip neplăcut. Otilia cosea un nasture la haina lui Felix și acesta nu se putu să elibera de ispita de a o săruta, când stănică intră dezinvolt pe ușă. Faceți, faceți!" zise el protector, ca și când între Felix și Otilia erau legături indiscutabile mărturisite. Otilia i-aruncă o privire mânioasă și era gata aproape să-l dea afară pe ușă pentru indiscreție. Stănică pară lovitura mieros, făcându-se că nu înțelege. Așa e, tinerețea, n ce să-i faci. Eu, când eram îndrăgostit de Olimpia, o sărutam, mă înțelegi, toată ziua și peste tot. Nu ne mai feream de nimeni, așa că nu vă jenați." Felix făcut gestul de a pleca și a avut chiar curajul de a profera protocolar, făcând aluzie la nasturele cu sut. Mulțumesc, domnișoară, Utilia." Stănică însă, l-opri. Stai, frate, nu pleca, am vrut tocmai să vă întreb ceva." Pe dumneata că faci medicina. Am un caz interesant. Un client al meu vrea să atace un act de donațiune, în sfârșit chestii de ale noastre care ne privesc, făcute un unche al lui bătrân. El pretinde că bătrânul nu e în facultăților mintale. Evident, noi putem găsi un doctor care să-l examineze, însă aici trebuie o somitate, un profesor universitar a cărui vorbă să fie lege și să se preteze. Clientul plătește. Nu mai înțelegi, bătrânul nu o să fie examinat. Doctorul o să fie așa întâmplător ca într-o vizită. De pildă aici, sunt eu, Otilia Pascalopol Moș-Costache. Vine și bătrânul în chestia adus de mine cu un pretext oarecare, pe urmă doctorul. Nimeni nu bănuiește nimic. Asta am vrut să te întreb. Care profesor de la facultate, psihiatru, s-ar preta mai bine și cum am putea să-i propunem fără să riscăm nimic? Dacă omul e posac, mai rău ne încurcă socoteala. Poate cunoști pe asistenți, poți să strecore o vorbă. Felix ascultă pe Stănică gânditor. Își aminti de vizita lui Vasiliad de examinarea forțată a lui Moș Costache. Afacerile lui Stănică îi se părură curioase, cinice, dar mai ales de ce să vină cu doctorul în chiar casa bătrânului? O combinație preocupă în chip evident pe stănică, în care era de trebuință un doctor complice. Fără să vrea, Felix se raportă totul la Moș Costache însuși. Îl vedea din nou cercetat de profesorul universitar, chestionat dezbrăcat. De ce? Bietul Moș Costache, avarie drept și cam fără obraz, nu făcea niciun rău nimănui și era banal de anormal și vigilent în toate actele lui. Felix dădu informații foarte deprimante asupra severității proverbiale a profesorului de specialitate de la universitate. Era un savant pierdut în câmpul microscopului, incapabil de a se coborî la asemenea combinații și de altfel bogat. Stănică deveni posac. Mă surprinde ce-mi spui. Poate nu-l cunoști încă bine. Cu bani primește azi oricine. O să mai culeg informații. Comedia asta cu doctorii, observă Otilia după plecarea lui Stănică, mă pune pe gânduri. Pascal Opol avea dreptate. În fond, voie să lovească în mine, știu bine. Cine să lovească în tine? întrebă Felix. Ei, cine? Îți poți închipui. Și apoi la ce să mai facă lui papa? Un loc sub soare voi găsi și eu pe lumea asta. Felix făcă o mișcare ocrotitoare spre Otilia, care înțelesese. Iar tu, dacă ai vrea să mă asculți, dacă mai iubi, ai plecat după câteva luni când vei fi major și ai trăi singur, muncind ca să-ți faci o carieră bună. Prin urmare vrei să plec, să te las, fă cu Felix stins. Otilia împreună mâinile dezolată. Nu mai înțeles, nu ești încă decât un copil. Pascalopol, care urmărea cu interes manevrele lui Stănică, se hotără în sfârșit să vorbească lui Moș Costache și într-o seară, venind mai devreme, se invită la masă după ce a adus o mulțime de pachetele cu lucruri delicate de mâncare. Masa de curs se obișnuit. La cafea însă, Pascalopol rugă din ochi pe Otilia, cu care părea înțeles și pe Felix, să-l lase singur cu bătrânul. Felix era acum atât de devotat cauzei Otiliei pe care o înțelegea, încât intuind situația, plecă fără să murmure având aerul că se duce la treburile lui nu-l mai privea cu ochii răi pe Pascalopol moșierul intră în chestiune de-a dreptul Costache, zise el știi bine că țin la domnișoara Otilia cât și la tine să fi fost cu zece ani mai tânăr poate ți-o ceream de nevastă ia-o, imploră bătrânul răgușit nu, nu, se supără Pascalopol nu trebuie să o constrângem nu vreau să o fac nefericită dacă voi voive vreodată, sunt gata să-i pun la picioare tot ce am, însă e tânără, trebuie lăsată să guste viața, să-și cerceteze înclinările. În sfârșit, nu de asta vreau să-ți vorbesc acum. Mi-ai spus de atâtea ori că vrei să o adoptezi. Ei bine, Costache, e timpul să faci asta. Fata crește, se face majoră, e ceva neplăcut în situația ei de fată străină în casa unui bărbat. E sănătos, vei trăi mai mult ca noi toți, dar gândește-te ce face fata asta dacă ar rămânea singură. Eu să înțelege, sunt la dispoziția ei oricând, dar eu fată mândră, nu va apela la un bărbat pe care nu-l voiește. Și apoi aud mereu cum o cu Ana Aglaie. Nu, nu, trebuie să faci lucrurile așa cum e bine. Ai fost cam neglijent până acum, totuși vremea nu e pierdută. Costache ascultă morala lui Pascalopol cu ochii plecați pudic în ceașca de cafea, din care, după ce sorbise bine băutura, scotea acum drojdia cu degetul și o mânca. Ce zici Costache? îl stimulă Pascalopol. Moșcostache privi prudent în dreapta și în stânga, și apoi ridicându-se puțin ca să vorbească mai aproape de urechea moșierului Șopti. Și Aglae ce o să zică. Doamne cum ești, se scandaliză blând Pascalopol. Ce spasă-ți ce are să spună Cocoana Aglae? Ea are niciun drept să se amestece în afacerea asta pe care o privește. Otilia este sau nu fata nevestei tale. E adevărat sau nu că ai folosit banii, fără nicio dovadă scrisă? Atunci trebuie să-i dai o reparație, ce Dumnezeu, doar o iubești. nu l las eu, declară evaziv Costache. Știu eu că nu l lași, dar în chestiuni de astea, totdeauna e bine să faci cu acte în regulă. Firește, poți să-i dai bani, poți să-i lași prin testament. Costache făcu un gest de oroare. Dar aici nu e vorba numai de bani, continuă Pascalopol. Continuă Pascalopol demonstrația. Testamentele se atacă. Și poate Otilia nici n-are nevoie de banii tăi, om viguros când vei binevoi tu să mori. Ei trebuie o pozițiune clară, onorabilă, de care vei fi mândru și tu. E bătaie de cap adopțiunea. Trebuie să mergi la tribunal, cheltuială. Nu prea sunt înleznit. Mai târziu nu zic nu. Nu fi în Costache. Nu e nicio bătaie de cap. Uite, pun eu pe avocatul meu să se ocupe de chestiunea asta. Nu dai niciun ban. Îl plătesc cu anul. Așa?" Se bucură Costache. Se înțelege." Ei, ce zi, să-l pun să înceapă de mersurile? Pune, pune, o Costache pe jumătate gură privind iarăși în toate părțile. Deodată se făcu roșu la față, în pragul ușii, dinspre intrarea principală, ușa puțin acoperită de soba înaltă când stăteai la masă, înfipt în semini uneric și de Văzându-se descoperit, acesta înaintă jovial. Credeam că e aici domnul Felix, voiam să-i spun ceva, dar v-am auzit de avocat de adopțiune. Vreți să adoptați pe domnișoara Otilia? Perfect, admirabil, mă ocup eu, discreție de sfârșită. În vreme ce Costache se agăța de de privirile lui Pascalopol, acesta a zis, -a liniștit. Ai înțeles greșit, vorbeam de altceva, de treburile mele de la moșie. Stănică privi cu o neîncredere îndrăzneață și, prefăcându se grăbit, ieși pe cealaltă ușă care dădea spre apartamentul din fund. Descoperind că Otilia lui Felix n-avea nimic să-i spună, îi comunică misterios. Am auzit o veste bună. Moș Costache te adoptă. Ai auzit greșit. Eu? Se miră cu demnitate stănică. N-ai nicio grijă, discreție absolută. Și, într-adevăr, stănică, deși își făcuse un obicei de a spiona casa lui Costache, în profitul Aglaiei, intrând ca din întâmplare pe o ușă și ieșind pe cealaltă, nu scoase câteva săptămâni nicio vorbă despre această afacere. Felix, trimis de Moș Costache, să vadă cum se află Simion, care se văita din nou că e bolnav, a avut impresia că Aglaie nu știa nimic de proiectul lui Pascalopol. Poate, zicea el, Aglaie se dezinteresează de această chestiune, în care, de fapt, nici nu are vreun drept să se amestece, ori, sfârșit, este prea preocupată de boala lui Simion. Într-adevăr, bătrânul, trecând cu iuțeala hipohondrică de la o ipoteză la alta, părea totuși bolnav cu adevărat. Ochii erau injectați și fixi, iar pântecele era balonat îngrozitor, încât părea o minge învelită cu o broboadă. Se văita uita de bătăi de inimă după masă și declara că inima lui bate din ce în ce mai tare, fără să se mai poată opri. Ești nebun, striga Aglaie cu ipohondriile tale. Unde vezi că bate inima?" Îi punea și a mâna pe piept, dar trebuie să recunoască într-adevăr că circulația lui Simion era în chip alarmant agitată. Simion mai era convins, observând unele urme ale digestiei lui, că trupul îi se umflă de gaze care îl sufocă. Stănica aduse pe Vasiliad. Acesta, atât de atent, mai mult de paradă, la consultarea lui Costache, nu descoperi de data aceasta mare lucru. Nu găsea nimic hotărât și acceptă cu bunăvoință ipotezele Aglaei și ale lui Stănică. Simion se dezbrăcă și se urcă în pat, unde șezu și ziua și noaptea, observându-se cu anxietate. Nu mai mânca, nu mai broda și era ros de melancolii. El, atât de tăcut înainte, vorbea aglaei până ce aceasta se plictisea, mărturisindu-i că se simte pe moarte, spionându-o îngrijorat dacă avea să-l țină minte multă vreme, dându-i dispozițiuni testamentare. Simion pusese ochii pe Felix și îi dezvolta lui cu mai multă încredere temele lui patetice. Mă duc, își zicea el, am o boală gravă, neștiută de doctori. Uite așa e viața. Am luptat pentru ideal, pentru artă și acum trebuie să las totul. Să nu mă uiți, domnule Felix! Să nu mă uiți!" Și dându-se jos din pat, Simeon scotea din perete câteva tablouri și le punea pe brațele lui Felix. Acesta le lăsă de altfel în casă. Chiar Aglaie se grăbea să-i smulgă indignată. S-a prostit, Simeon asta de tot! Domnule Felix, nu te potrivi! Vezi, poate-ți dă ceva, inel, bijuderie, bani, te rog să-mi spui!" Se să înțelege!" zicea oarecum jignit Felix. Spre mai multă siguranță, Aglaie despuie odaia lui Simion de tot ce acesta ar fi putut dărui, în curiosul lui acces de dărnicie. Totuși Simeon nu muri și continuă să-și cultive ipohondriile cu o neliniște destul de benignă. Aglae nici nu se mai ocupă de el, lăsându-l singur în odaia lui, aurica își făcea obișnuitele plimbări circulare pe calea Victoriei, titi copia ei cărți poștale ilustrate. Stănică, lipsi din calea socrilor, găsi prilejul într-o zi să prindă pe Otilia singură. E foarte drept ce face Moș Costache. Îi zise el cu aer de complicitate. Ba chiar e dator. Îmi pare bine că-ți cunoști interesele. De ce să rămână atâta avere pe mâinile altora? Ești tânără, inteligentă? Fie vorba între noi, dai lovitura. Bătrânul n-are cine știe ce de trăit. Ascultă-mă pe mine să-ți spun eu, când voi avea timp, câte proprietăți și afacere are Moșul. Nici gând să n-ai. După ce ți-ai irosit atâția ani cu el, trebuie să te despăgubești. Ei! Cum ne-am înțelege noi. Dumneata ai mult din caracterul meu. Ești liberă, independentă, lipsită de prejudecăți. Îți spun aici între patru ochi. Olimpia e bună, n-am nimic de zis, dar e o piedică pentru cariera mea, moale, fără fler. Crezi că soacra mea glaie mi-e simpatică? Ce vrei să fac? Spune-mi o vorbă și sunt gata. Olimpia nu rămâne pe drumuri. Are părinți, are avere. Nu mai e copil la mijloc să ne împiedice. Nu mă uit eu la trecut, Fleacuri, nu-mi pasă ce a fost. Ai fost tânăr, ai făcut ce ai vrut. Mă gândesc la o uniune de concepții, pe linii mari. Otilia, care l ascultase din ce în ce mai parită de mânie, nu se putu stăpâni și zise deodată surd. Stănică, ieși afară. Acesta se ridică fără grabă, are o bomboană dintr-o cutie a fetei și se ridică. După plecarea lui, Otilia rămase cu privirile în gol, își târse cu Batista niște lacrimi ce nu voiau să curgă, apoi se repezi ca o nebună pe scări și intră în odaia cu pianoforte, unde început să cânte vigelios tot ce-i venea în minte. Lipsă de griji, mormăi Marina în bucătărie, doar ce grijare! Stănica trecu în curtea glaiei și intră în sufragerie unde toți aflau la masă, chiar și Simion. La o parte, pe un scaun, ședea și Felix. Acesta fusese prilejul pe care îl folosi stănică, venit din însărcinerea lui Costache să ia știrile despre Simion. De câteva zile, Simion se transfigurase, devenise optimist și chiar exaltat. Printr-un raționament simplu, ajunsese la încheierea că toate bolile sunt o sărăcie de substanța organismului și că deci mijlocul cel mai simplu de a se vindeca era să se supraalimenteze. Îl aprobase chiar aglaie. Bine că ți-a venit mintea la cap. Firește că dacă nu mănânci, te simți slăbit." Așadar, Simion părăsi patul și acum ședea la masă. Când intrase stănică, îi explica tocmai lui Felix, căruia îi spunea cu încăpăținare mereu, domnule doctor, ce bine se simte. Sunt un om renăscut, reîntors la viață. Am o putere mușchiulară cum n-am avut niciodată." Simion își încordă brațul său subțire și făcu insistent semne lui Felix să îl pipăie. Acesta îi făcu hatărul și rămase mirat din potrivă de lipsa de rezistența lui Simion, al cărui braz de prea mult efort tremura cu violență. Nu te mai sforța așa, Simion. și fi serios," îl fulgera Aglae. Am să vă spun o veste interesantă," zise Stanica. ceva ce n-ați știut." Otilia se va numi în curând domnișoara Otilia Giurgiuveanu. Vai," făcu Aurica așa ca în fața unei enormități detestabile." Aglaie deveni lividă și, după câteva clipe de amuțire, izbucnică stănică ca și cum el ar fi fost vinovatul. Ce ai zis? Costache vrea să adopte pe Otilia?" Niciodată, că trăiesc eu niciodată. Doar mai sunt lege în țara asta, mai sunt tribunale. Îl dau eu pe mâna parchetului pe Costache, asta-i fac. La ameți-i stricat asta. Cine știe ce-o fi între ei?" Stănică ciugulea cu o scobitoare mefistofelic câteva măsline. Felix, în schimb, se simțea sfârșiat ar fi voit să strice, să protesteze împotriva insultelor, emoția însă îl pironea pe scaun. Simion îi făcea semne, mereu să mănânce, deși el voia să plece și ședea parte. Bine, zise stănică, așezându-se de a să mănânce. Să îmi spui, mă rog, ce poți să faci? Cum ce poți să fac? întrebă indignată Aglaie. Asta te întreb și eu, zise calm stănică, dar cu vădita intenție de a o excita. Vrea să o adopte și pace, legal nu e nicio piedică. Mâncați, îndemna Simion pe Aurica și pe Titi. Mâncați, mâncarea este elixirul vieții. Și el însuși înghițea cu lăcomie, vârând în gură bucăți mari de pâine și ștergând cu miez ultimele resturi de sos din farfurii. Dar eu nu pot să spun acolo unde trebuie că vor să pună mâna pe averea lui Costache? Nu pot să spui. Fata e fată vitregă, de deci ce fire să fie adoptată. Te poate da în judecată pentru calomnie. Cine Costache? Se înfuria Aglae. Felix se ridicase, schimbat la față să plece, și, căutând o intermitență în discuție ca să spună bună seara, se strecură pe ușa afară. Am vorbit ca nebunii, și băiatul ăsta era aici, se mustră Aglaie. Nu mai e pâine? întrebă îngrijorat Simion. E o foame grozavă. Cum Dumnezeu, observă iritată Aglaie, a fost pe masă un morman întreg de Felii. Noi nici n-am apucat bine să mâncăm. Se aduse pe masă un alt coș cu felii de pâine, din care Simeon își luă repede una, mușcând o ca aperitiv și își mai puse înainte două felii și apoi răzgândindu-se patru. Apoi luă pâinea și dădu generos și celorlalți câte două felii, așa încât coșul se goli. Mai adu pâine," zise el către servitoare. Simioane! se răstia glaie, ce comedii sunt astea? E destulă pâine." Moș Costache e sfătuit bine. Medită tare stănică. Are pe Pascalopol îndărăt, care urmărește, se vede, să pună mână pe averea bătrânului după moartea lui. Nu cred asta, zise Aurica. Domnul Pascalopol e un om nobil, l-a amețit Otilia. Unde sunt bani la mijloc nu există noblețe, declară Aglae. Cum mama adăuga Aurica? O fată de categoria Otiliei să intre în familia noastră? E îngrozitor. Intră dacă sunt oameni fără cap, mormăi posaca ca Aglaie și căzu pe gânduri mâncând fără gust. simion întrerup se tăcerea. Am o poftă de mâncare admirabilă, mă simt ca la 20 de ani. Ce bucate mai aveți? Tot timpul înghițise Lacom, nedând niștea mai mică atenție discuții. Aglae, îl privi distrată cu un vădit dispreț. Afacerea aceasta, dacă vrei să mă înțelegi, urmă stănică, se tratează cu tact. Moș Costache se teme de dumneata. Rău ai făcut că nu te-ai dus pe acolo. Dacă ai merge, la ai cu binișorul. Niciodată, zise Aglaie implacabilă. Nerușinata ai aproape m-a dat afară. Ai fost violentă. Acum trebuie să căutăm un mijloc. Nu prea văd. Felix se întoarce acasă aproape pe furiș și se aruncă pe pat fără să treacă prin sufrageria unde Otilia l-aștepta la masă. Era obosit moralmente, dar cu senzații fizice. înainte, prin întuneric, razele sărace ce pătrundeau pe fereastră prin perdea de la lampa din coridor. Să-i spună Otilie ce se vorbea despre ea, îi se părea inutil și jignitor. Îl obosea și îl nelinștea această lume fără instinct de rudenie, aprigă în care un om nu se putea încrede în nimeni și nu era sigur de ziua de mâine. Îi fură odioși toți și Costache și Aglaie și ceilalți și un gând îi stăruia în minte, să fugă cât mai repede din această casă. Dar cum? Să plece fără știrea nimănui era dios, Putea să-l aducă cu sila înapoi, fiindcă era minor. Totuși, era încredințat că Moș Costache n-ar fi făcut așa ceva, ba din potrivă ar fi fost în stare să se bucure. Însă cu ce să trăiască până în iarnă, poate că Moș Costache ar fi consimțit să-i dea bani când își a dus aminte de poliță, văzu absurditatea ipotezei. Mai mult, o mândrie el cuprinse și fu hotărât un moment să renunțe la ceilalți bani, dar semnase totuși polița pentru o mie de lei, primiți sau neprimiți, și moș Costache ar fi pretins fără îndoială la scadență pe toți. Oare nu era mai bine să-i primească și cu acei bani să trăiască singur ca atâția colegi sărace ai lui? Ideea de a lăsa pe Otilianu-i surâse. I se născu un suflet năzuința de a o salva, de a o scoate din casa lui Costache și de a o întreține dezinteresat ca pe o soră. Nu i-ar fi ajuns însă banii, atunci se gândi că ar putea da lecții. Chiar îi se ceruseră cu 30 de lei lunar, cu două lecții luau o sumă satisfăcătoare, însă lecțiile nu erau sigure. O familie cu fete îl invitase pe un an întreg oferindu-i pensiune. Acolo n-ar fi fost loc pentru Otilia, gândul lui căzut și mai jos. În definitiv, ce-ar fi să renunțe la medicină și-ar găsi o funcție, la nevoie cerând chiar și concursul lui Pascalopol și apoi ar urma altă facultate, diterele de pildă. Însă un astfel de sacrificiu, desigur că Otilia nu l-ar fi acceptat. Otilia era o fată subțire, cu gusturi aristocratice, ar fi râs auzindu-l că se face împiegat. Nici lui, de altfel, nu-i de această ipoteză, crescuse în sentimentul carierelor mari, și medicina îi se părea dintre acestea, prin educația primită de la tatăl său. Și apoi n-avea mult de așteptat și ar fi fost pusă în stăpânirea averi părintești. Atunci și-a dus aminte de Iași, dacă ar pleca la Iași și ar urma medicina la facultatea de acolo, locuind în odaia pe care și-o oprise în casele de pe Lăpușneanu, dacă ar lua pe Otilia cu el. Însă și acolo ar fi fost nevoie de bani și apoi Otilia nu era fată să stea în provincie. O văzut trecând mândră prin trăsura trasă de cai lucioși, cu fluierele subțiri înfășurate în jambiere. Trăsura din viziune călcă crescând peste el, făcându-l să se zvârcolească în pat de contrarietăți. Ce să facă? Ce să facă? Acum înțelesese profund zbuciumul Otiliei, starea aceasta ciudată în care te simți străin pe lume și totuși pironit pe loc dintr-un mediu, în aparență strălucit. Oftă profund și se răsuci în pat când glasul Otiliei îl trezi din meditație.